Mistře, co budeme činiti? A on řekl jim, nic více nevybírejte mimo to, což je ustaveno. I tázali se ho také žoldné řížkoutce. A my, což činiti budeme? Řekl jim, nad žádným se nepotřásejte, aniž podvodně činte, a dosti mějte na svých žoldých. A když pak lid očekával a myslili všichni v srdcích svých o Janovi, nebyli by snadom Kristus, Odpověděl Jan všechně mřka, jáť zajisté křtím vás vodou, ale i deť silnější nežli já, kterémuž nejsem hoden rozvázati řemenka u obuvi jeho. Tenť vás křtítí bude duchem svatým a ohněm. Jehož to věječka v ruce jeho a vyčistíť humno své a zhromáždí pšenici do obilnice své, ale plevy pálití bude ohněm neuhasitelným. A tak mnohé i jiné věci napomínají zvěstoval lidu. Herodes pak čtvrták, když od něho byl trestán pro Herodiádu manželku Filipa bratra svého, i ze všech nešlechetností, které štěnil Herodes, přidal i toto nade všecko, že vsadil Jana do žaláře. I stalo se, když se křtil všecký lid a když se pokstil Ježíš a modlil se, že otevřelo se nebe a sestoupil duch svatý, v tělesném způsobě jako holubice na něj a stal se hlas nebeskoucí. Ty jsi ten syn můj milý, toběť mi se zalíbilo. Ježíš pak počínal být jako ve třicíti letech, jakž domín byl syn Josefův, kterýž byl syn Hely, kterýž byl Matatův, kterýž byl Léví, kterýž byl Melchův, kterýž byl Janův, kterýž byl Jozefův, kterýž byl Matatyášův, kterýž byl Amosův, kterýž byl Naum, kterýž byl Esli, kterýž byl Nage, kterýž byl Mahatův, kterýž byl Matatyášův, kterýž byl Semej, kterýž byl Josefův, kterýž byl Judův, kterýž byl Johanův, kterýž byl Resův, kterýž byl Zorobábelův, kterýž byl Salatielův, Teriš byl Neriu, kterýž byl Melchiu, kterýž byl Adiu, kterýž byl Kozamu, kterýž byl Elmodamův, Damu, byl Eru, kterýž byl Jozuv, kterýž byl Elizeru, kterýž byl Jorimu, kterýž byl Matátu, kterýž byl Léví, kterýž byl Simeonu, kterýž byl Judu kterýž byl Josefův, kterýž byl Jonamův, kterýž byl Eliachinův, kterýž byl Melchův, kterýž byl Ménanův, kterýž byl Matatánův, kterýž byl Nátánů, kterýž byl Davidův, kterýž byl Jesse, kterýž byl Obedův, kterýž byl Bózů, kterýž byl Salmonův, kterýž byl Názonův, Tedyž byl Aminadabův, kterýž byl Aramův, kterýž byl Ezromův, kterýž byl Fáresův, kterýž byl Judův, kterýž byl Jakobův, kterýž byl Izákův, kterýž byl Abrahamův, kterýž byl Táre, kterýž byl Nahorův, kterýž byl Sáruchův, kterýž byl Ragauv, kterýž byl Fálekuv, kterýž byl Hebrův, kterýž byl Sále, kterýž byl Kainu, kterýž byl Arfaxádův, kterýž byl Semův, kterýž byl Noé, kterýž byl Lámechův, kterýž byl Matuzalémův, kterýž byl Enochův, kterýž byl Járedův, kterýž byl malalchelův, kterýž byl Kainu, kterýž byl Énosův, kterýž byl Setův, kterýž byl Adamův, kterýž byl Boží.